Hjärtligt välkomna ska ni vara till Sverigedemokraternas närradiosändning på 88 MHz idag lördagen den 29 september och det är ju då fem lördagar den här månaden så då blir det ju dags för, för Johnny extra här att hoppa in och, och försöka göra någonting av den situationen och Först så, så vill jag ju hälsa mina vänner och medarbetare välkomna hit. Jag har ju bland annat Johan här för första gången. Johan Rinderheim. Välkommen Johan. Ja, tack. Ja, och eh, sen så har vi då även Gunnar från eh, södra Stockholm här som har... Eh, Inlett en, en, en ny karriär Som, eh, vad ska vi säga Slimmad viktväktare Kan vi kanske säga Kan vi göra ja Och eh, det tycker jag är ett stort karaktärsdrag För att eh, lyckas med det Vet jag inte själv om jag hade gjort för att eh, Det här med att vara hungrig på kvällarna Och allt det där, det är inte så lätt Men i alla fall, nu ska vi se här eh, Vi ska även eh, Nämna då eh, Någonting om eh, Några punkter här som eh, jag har fått till hjälp, förutom mina egna då naturligtvis Och det är ju då den här Karina eh, Hägg, den eh, rabiata eh, eh, socialdemokraten Och sen så ska vi då även eh, ta lite formalia Att det är idag då som jag sa var att det är den 29 september Och då är den första ursprungliga sändningen eh, live som man säger på svenska i direktsändningar då och sen imorgon bitti då följdaktligen den 30 september så är det då den första reprisen som börjar klockan nio på morgon till klockan tio. Och den andra och sista reprisen för den här gången då är den 4 oktober och den är alltså klockan 20 och 30 till 21 och 30. Ja, och då som sagt var, då ska jag nämna lite om Berg, och vi ska ta även då några punkter här som Johan har haft med sig som jag nyss sa då. Så alltså, vi får inte glömma bort Arnold Boström här, som är ansvarig utgivare. Ja, just det. Arnold är, är ju då ansvarig utgivare för detta och förut så var det ju då Gunsan som höll i det hela men, men hon är av åldersskäl nu entledigad från, från detta ansvarstyngda uppdrag och eh, ja, jag skulle ju då naturligtvis eh, eftersom jag har haft mycket med Sundbyberg att göra eftersom jag har bott där eh, förut under många år och eh, har fortfarande en del vänner och eh, släktingar där så vill jag ju naturligtvis eh, ta upp eh, den frågan och ni, ni som har följt de här turerna i Sundbyberg har väl inte kunnat undgå att eh, upptäcka att det, det är väl hårresande eh, turer som eh, har varit i kommunfullmäktige där. Där eh, en allians bestående av eh, Moderater, Folkpartiet då, och så vidare har vunnit eh, kommunalvalet i Sonneberg för första gången på 87 år så har alltså då sossarna förlorat makten. Och nu efter att de har förlorat så sitter de vid makten igen i alla fall. Och det är ju någonting som är eh, statsmässigt totalt regelvidrigt och eh, om inte annat fullständigt omoraliskt. Och jag är ju inte lika bevandrad i statskunskap som han Johan är. Så jag tänkte att jag skulle få lite eh, expertkommentarer här. Jag undrar om det verkligen är rent ut sagt olagligt det här med att när Få stycken i Moderaterna vaknar upp efter en god natt sömn och finner sig vara frälsta av den socialdemokratiska ideologin. Följdaktligen går över till Socialdemokraterna och inte nog med att de går över, de blir medlemmar. De blir dessutom automatiskt invalda i kommunfullmäktige att representera Socialdemokraterna. Kan det verkligen bara så i verkligheten, Johan? Kan det gå till på det viset? Eh, alltså man kan ju byta parti, men eh, själva stolen kan aldrig byta parti. Eh, att, eh, du kan ju till exempel eh, förändra en majoritet genom att eh, en eller flera ledamöter går över till ett annat parti och i fortsättningen röstar med det partiet då blir ju det partiet i praktiken starkare och majoriteten kanske förändras då som sagt. Och det är väl så som det har varit i det här fallet så att de här som har konverterat här de röstar ju med sitt nya parti och presenterar sig som Socialdemokrater och allt sånt. Men däremot så partistöd och sådana saker kan ju inte gå till Sosana. Så att det är vissa saker som inte funkar och sen så. Eh, är de ju fortfarande rent formellt sett politiska vildar även om de kallar sig för socialdemokrater. Ja, exakt. Och ur, ur den synvinkeln så, så borde det ju då vara i ett lite mer normalt samhälle så borde man ju utlysa nyval helt enkelt i en sån här situation eftersom ja, hela styret har ju kollapsat. Och, och Sundberg har ju varit utan styre i praktiken i ja, närmare en månad tror jag faktiskt. Om det är ännu längre så att eh, ett nyval hade väl kanske varit på sin plats där eller? eller? Ja det är ju en rätt intressant situation därför att eh, om man får en majoritetsförändring av att det är en eller flera stycken som byter sida så att säga, då blir det ju inte väljarnas val som styr politiken utan eh, då är det alltså de som är valda ombud som tar sig ganska stora friheter då eh, och eh, på det sättet så skulle man ju aldrig kunna vara riktigt säker på att den majoritet man har röstat på kommer att uh, bli kvar oavsett om den har haft en alldeles så bred marginal. Mm. Va? För att, vad är det som säger att uh, i en kommun att uh, kanske tio personer från Moderaterna mm. går över till Sossan eller tvärtom? Uh, och det är ju inte det som väljarna förmodligen har röstat på Man röstar ju på uh, såsarna för socialdemokratisk politik Och man röstar på moderaterna för mm. moderat politik Så att det, det här är ju i någon mening faktiskt lite av, av ett demokratiskt underskott faktiskt. Ja och sen då socialdemokraterna i Sunderberg som har röstat på då Helt plötsligt har fått in två Moderater att representera dem Det måste ju också väcka ont blod om inte annat Och de resonerar väl som så att jag röstade ju inte på dem Jag röstar ju på, på sossarna så att säga Och vad är det som säger att, att de inte är moderater i själ och hjärta grund och botten Och att det kanske finns andra motiv till att de helt plötsligt bytte sida som... Ja, stavas korruption helt enkelt. Jag menar för att när situationen är så absurd som, som den är då kan ju alla möjliga motiv ligga bakom det hela eftersom det har väl aldrig hänt vad jag vet i historien tidigare att alltså, två ytterligheter, alltså, om, vi, om vi rör oss i, i mittsektorn att en centerpartist blir folkpartist och sådär det kan jag väl tänka mig har hänt men att, att en moderater går över till, till den, den svune dödsfienden, liksom. det, det tror jag man får leta länge efter för att, för att hitta. Men, mm. men i alla fall så, så ja, nu är det inte jag som har spekulerat i det här ska jag understryka, utan det är ryktena går i som beber ganska kraftigt att det har lovats titlar och höjda pensioner och allt möjligt till de här. Och när man hade det senaste mötet i Sundbyberg så fick eh, Wikman och Spira, som de heter då, de här två Moderaterna, de, de fick eh, åka ifrån mötet med poliseskott faktiskt för att de hade en så stark hotbild i, i, emot sig. Så, att, eh, så kan det gå till och man brukar ju säga att om du vill se på Sverige så ska, ska du se på Sundbyberg och, eh, då har vi dessutom den här situationen som är ännu mer absurd att det här MC-gänget Bandidos har fått hyra lokal i ett ställe som heter Spelmanshöjden. Och där har jag då en del gamla släktingar som bor som inte vågar gå ut längre därför att det, är, det har varit polisingripande där med, med skottsäkra västar och, och hela... Faderullan för eh, några dagar sedan och eh, då, så, eh, då undrar man ju då hur, hur ett eh, kommunalt allmännyttigt bolag kan hyra ut eh, till, till dem då. då. Och, och då har man svarat att ja men eh, de har ju inte begått no några eh, brott i den där lokalen än vad vi vet och det är ju polisens sak och så vidare och reda ut huruvida de är kriminella eller så men men det var som jag, jag sa till Gunnar förut att om du frågar en, en, en, en förstaklassare så kommer han nog att säga det klart och tydligt att, att de, de, de är banditer. För de, de, de heter ju det om, om inte annat. Och, och, och ja, alltså att man, om man ställer sig frågande till dem, huruvida de är, är, är det eller inte. Jag menar, då, då, då är man ju inte i kontakt med, med verkligheten överhuvudtaget. Och, det är ju ungefär om man tryger ut till maffen och inte förstår att det kanske skulle kunna vara olämpligt på något sätt. Ja, ungefär va? Lite så. Och, och då är det ju så att om det nu skulle smälla en, en, en bomb, för jag tror ju att, att de här killarna som har lokalen där vill nog bara vara i fred och inte störa Och synas allt för mycket Men de har ju som vi alla känner till Rivaler på, på, på den Kanten i form av andra gäng Som kan komma dit och, och Braka loss en bomb I lokalen och då kan ju hela Hyresfastigheten Kollapsa av småbarn dör va? Och, och de som är Skyldiga till det som jag anser det är inte De här gängen som placerar bomben utan det är förvaltaren som är värd som har hyrt ut lokalen åt dem Så är det bra med det så att där ser vi vad då man kan ta sig för friheter och om du frågar mig så hade det här aldrig hänt om inte den här situationen som jag sa med valet hade uppstått därför att vissa försök till bildande av bostadsrättsförening har skett just på den här gården då som jag sa. Och det tror jag väl kan ha spelat in en, en, en viss roll där. Därför att om det nu skulle bli så att vad var det, 4 000 lägenheter skulle ombildas till bostadsrätter då skulle ju naturligtvis väldigt många i det här bolaget inte få någonting att göra. De skulle helt enkelt få sparken. Va? Och, och då kan man väl kanske bli så sur att man, att, att man ger igen då på, på olika sätt om, om, om man kan uttrycka sig på det sättet. Nåväl, men eh, jag tänkte, eh, skulle Johan få kanske få utveckla lite det här med Karina med, med, med Hägg? Eller, eller eh, eh, ska vi ha lite musik också? Ja, det kanske vi ska ha. Ska vi ha det först så vi får hämta andra. Vi, vi kan ta en, en låt då, eh, nummer ett. Och eh, det är ingen mindre än Tom Waits Och med, med tanke på det, det minst sagt deppiga vedret Så ska han köra en låt som heter Misery is the river of the world Den ska vi ta nu Ja, det var lite passande undergångsstämning med, med Tom Waits Och eh, nästa låt den blir betydligt gladare Men vi väger inte för eh, även såna här dystra tongångar heller för att vi är ju alla olika och vi eh, ska ju vara det också. Och eh, det understryker ju att eh, vi som är med i det här partiet, vi är ju inte stöpta i samma form allihopa. Utan de som eh, gillar det här, de gillar det och de som gillar någonting annat gör även det. Och eh, det ska finnas någonting för alla som jag tycker. Men nu ska vi gå vidare med, med, med programmet här och eh, eh, skulle vi... Komma in lite på, på Johans punkter här om det antingen med Karina Hägg eller har vi stureplansrätt i gången eller vad har vi? Ska vi ja, ta... en, en sak som väl är särskilt äh, intressant för partiet som sådant är ju det här med Karina Hägg. Det har vi pratat om tidigare i Radio Esti och för de som inte hörde det programmet kan vi säga lite kort att äh, hon är alltså en kommunpolitiker från Värnamo som också sitter i riksdagen för socialdemokraterna och hon har blivit irriterad på att en person som äger ett dansställe i kommunen har blivit kontaktperson för socialdemokraterna och därför så har de dels plockat bort länken från kommunens hemsida och uh, hon har också börjat ringa runt uh, och försöker få andra företag och uh, uh, myndigheter att uh, ta avstånd med eller mindre då. Inte handla med den här, uh, uh, det här dansstället som, uh, uh, som den här killen äger om uh, Och... Uh, det här eh, var ju någonting som vi själva sa att det kommer säkert att uppmärksammas mer om hon eh, framhördar. För att det här är ju ett väldigt extremt beteende. Det är ju lite grann av eh, sånt beteende som kommunister och nazister ägnade sig åt på 20-talet. Och eh, det är ju knappast rimligt att eh, man ska ha folk som eh, på riksas stolar som uppmanar allmänheten till boykott av enskilda företag bara för att ägaren har fel åsikt enligt riksas Så att äh, det här är ju då någonting som precis som vi sa har uppmärksammats nu då och i Dagarna som har det stått i stort sett var och varannan dagstidning om denna Carina Hägg och borgerliga politiker anser att såsamma har gjort ett självmål och uh, socialdemokratiska politiker är lite delade i meningarna men jag tror faktiskt att kritiken överväger och uh, naturligtvis är det ju inte så att uh, socialdemokrater i största allmänhet tycker synd om socialdemokraterna eller någonting i den stilen utan det handlar ju då om att man vill inte att uh, det ska skapas martyrer i sådana här sammanhang. Och det är ju frågan om man blir martyr för att man får sitt företag konkat av en politiker. Jag vet inte riktigt. Det är väl um, uh, kanske snarare så att man får uh, um, avskräckande exempel skulle jag nog säga mm. för att äh, det är ju mm. inte någonting som ökar beredvilligheten för folk att mm. äh, våga ta steget och engagera sig för mm. Södermatioten ja, vi, vi kan ju passa på att tillägga det ifall nu Karina Hägg skulle lyssna på det här vilket jag inte tror, men om hon nu skulle det så, så kan jag upplysa henne om att äh, det är även oskyldiga barn som blir lidande i det här för att småbarn har ingen aning om vad, vad, vad pappa har för politiska i, i, idéer och, och, och uppfattningar och, han är kanske konsekvent i, i det att han inte pratar om politik med, med barnet för han anser att det, det får tidsnog barnet själv bilda sin egen uppfattning om i, vad de, hon eller han tycker i, i, i den saken. Och då är det ju så att jag har ju själv blivit drabbad av de här yrkesförbuden och jag har ju hittills klarat mig med nöd och näppe men, men det är stora förmedlare av, av arbeten kan vi säga här i Stockholm som har blivit uppringda av, av facket och sagt att den här Jonne ska ni inte ha att göra med för att han tillhör det här partiet och då har jag träffat en utav dem på, på, eh, på, på, på krogen helt enkelt Här i, i somras Och han var lite påstruken där Och då, eh, då kom det Rakt ut, rent ut Att han, han sa att så var fallet Och att eh, Man måste lära sig att vara dum som han sa så att om, om man är dum så får man jobb och klara sig, men är man en tänkande och ifrågasättande individ så, så, så kan man inte försörjas sig utan då tar man brödet ur munnen på en. Och det tycker såssarna är rättvisa helt enkelt. Så Så går det till. Ja. ja, för att äh, man kan ju tänka så här att äh, vad gör det då om man går på en del äh, partier på marginalen och så vidare men sådana här beteenden brukar ju aldrig stoppa vid ett parti eller en rörelse eller en person eller någonting sånt där utan det fortsätter ju att äh, det kan faktiskt vara så att äh, ett parti som äh, så sedan behandlar även stora partier äh, på det här sättet i förlängningen då. Ja, jag vill bara komma in och och bara fråga, liksom, tror hon att vi bor i någon kommunistiskt enpartiets stat? Vi bor ju faktiskt i demokrati, där man faktiskt har rätt tycka och tänka som man vill. Och om inte alla tycker så är henne och sussarna, då måste man väl kunna acceptera det, tycker jag. De, de kallades ju ibland för folkdemokrati i de här uh, nog uh, Kanske så att Värna är lite av folkdemokrati, här. jag vet inte. Men, ja, men sen, är, sen är det så att man, man lägger upp det så att, Taktiken är, är så att eh, om, om man värnar extra mycket Om demokratin så måste man Tänja lite på gränserna Och, och då ska man inte veja för att eh, Slå sönder tillvaron För, för den, den enskilde personen För, för det, det gynnar ju den stora massan I slutändan va? Så att, det är lite så man, man lägger upp det Onda ja, gärningar har ju alltid I storända äh, äh, Blivit äh legitimerade genom väldigt goda avsikter. Ja. Eh, får vi växla in på ett annat spår här bara lite, lite snabbt här nu. Jag, jag vill utropa eh, september månads stora hjälte här. Ingen mindre än Magnus Sandelin som är 36 år från Göteborg. Och han är journalist och författare Och jag brukar inte eh, nämna eh, journalister i, i samma mening som, som hjältar. Men, men jag tycker faktiskt att han är det för att han... Han har skrivit en bok som heter Extremister, som eh, handlar eh, både om eh, nazism, vänsterextremism och eh, fanatisk eh, islamism. Och han säger att de har eh, en gemensam nämnare, och det är våldet som accepterad väg för att bekämpa det demokratiska samhällssystemet. Och, eh, Eh, lika lite som eh, de här firmorna i, i fotbollsvärlden eh, är intresserade av fotboll så, så lika lite är ju de här afaiterna intresserade av politik utan det är ju bara en, en, en ursäkt om förevändning för att få slå in skallen på någon va? för att tillfredsställa sina, sina sadistiska eh, behov och, och, och läggningar som man har fått genom en, en, en sönderflummad uppväxt eller, eller vad det nu kan vara. Va? Och... Eh, eh, det, det, alltså på ett sätt så måste, så jag, jag nämnde det här med bandido Och de här förut Och, och, och de här MC-gängen Så på ett sätt så, så kan jag ha lite eh, mer Alltså eh, Inte respekt kanske Men jag tycker att de, de eh, Är mer ärliga på, på så vis Att de, de hymlar inte om Vad de är de, de, de är ju de här killarna Och de, de eh, eh, jag tar för sig så att säga, att de vill ha pengar. Och de sticker inte under stol med det, utan de, de visar det helt öppet. Va? Men det som jag tycker är mycket, mycket värre, det, det är de här afajiterna som, som utger sig för att vara någon slags eh, eh, ideologiska då, eh, martyrer kan vi kalla det för, som, som, som tvingas kasta stenar på oskyldiga människor i deras hem och tända el på deras bilar och sånt där, fast de egentligen inte vill det för att någon måste göra det därför att demokratin räcker inte till då, så att säga, va? Och sen då när de dessutom underblåses ut, ut av just som jag sa journalister och det här är ju då en, en kille som går på, på raka motsatsen alltså som går emot dem, alltså, som heter den här Magnus Sandelin här. Och eh, han, han, han säger här, det är nu hans egna ord här då att det behövs lite mer stake i samhället. Man är ganska feg när det gäller att våga ta avstånd från vänsterextremismen framför allt. Man vågar inte alltid stå upp för de grundläggande demokratiska värderingarna. Extremistgrupperna har rätt att uttrycka sina ståndpunkter men man behöver inte uppmuntra dem. I boken beskriver jag bidrag som betalas ut, lokaler som upplåts och, och, och, och så vidare och det är ganska onödigt. Så får han frågan då om har du själv blivit hotad under arbetet med boken? Det har inte varit några direkt uttalade hot Men det finns personer som inte gillat att de är omskrivna i boken Och som har uttryckt ett hat mot detta Var gränsen går mellan hat och hot är en definitionsfråga Men det har inte alltid varit så roligt att läsa mailboxen. Och så frågar han om han har känt sig hotad Ja, det han har känt sig hotad, säger han då. Och, men, men han hade bestämt sig för att, att slutföra det här projektet vilket han också även gjorde Och den här boken den heter Kort och Gott extremister och den uppmanar jag alla till att läsa Den är alltså skriven av en kille som heter Magnus Sandelin Och det var september månads stora hjälte var det. Ja och då ska vi se vad vi har mer på, på eh, tapeten här att eh, ja, ska vi kanske klämma in en, en liten paustrudelutt till då och då ska vi ta en betydligt gladare eh, visa med, med Tova Karsson och Lasse Lundahl sådana här radiostänkare som gick på det sköna 60-talet när, när Sverige var någonting helt annat än, än vad det är idag och då tar vi den, varsågoda! Ja, det var Tova Karlsson och Lasse Lundahl här på Radio SD, Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz. Och det där är väl en låt som skulle vara fullständigt politiskt inkorrekt och omöjligt att spela in i dagens läge överhuvudtaget med alla vinklingar som man kan få in till eller emot och för det mångkulturella samhället och vi, vi hade väl vad var det någonting med, med någon afrikansk förening som hade anmält utgivaren av Tintinböckerna böckerna var det? Ja, det, var, det var det senaste och, och jag menar ja, kan man inte låta serietidningarna vara i fred heller då, men, det är lite... så, men i alla fall så, så... det kanske säkrast för att de som är intresserade tar och införskaffar sitt eget exemplar av Tintin i Kongo Vi mm. vet ju aldrig vad som kan manna ja, men, men, men alltså vi, vi är så demokratiskt eh, sinnade här så att vi hade lite eh, underfundig i spetshumor med, med den här låten så att det, den betyder ju egentligen en, en röd ros till en blond kvinna i Sombybergs kommunfullmäktige som heter Helmarke Knutson. Så, så var det under, under meningen med, med den men i alla fall, då har vi då ex-muslimen Karim Shamu Hamadi, om jag uttalar rätt, som, som verkar vara en, en, en förståndig och klok person här i, i Sverige som, som säger att det, det finns politisk islam även, även i Sverige. Och han säger att det, sex år efter attackerna mot Tvillingtornen i New York växer den nybildade organisationen ex-muslimer i, i Sverige. Det finns politisk islam som ger terrorism i Europa och även i Sverige, säger Karim, vice ordförande i organisationen. Och det senaste var väl att en svensk flagga brändes i Pakistan och personer med påstådda kopplingar till Al-Qaida grips i Danmark och i Tyskland då i samband med detta och att uttalade... Hot har ju varit då både mot den här konstnären som ritade sådana här rondellhundar eller vad det var för någonting. Eh, vad det var det väl va? Och där fick man det att det var någon, någon, någon koppling där som det var någon, någon kränkning av, av eh, islam där. Men, men eh, alltså det är ju en, en sak som man glömde kanske att förklara här om det hade hjälpt vet jag inte. Men det är ju det att... att eh, det här med rondellhundar är någonting väldigt populärt i, i, i Sverige och att det även alltså det man tycker om avbildar man som en sån här rondellhund i, i många fall och många har ju alltså hundar som husdjur i Sverige därför att man, man helt enkelt tycker om och upp, uppskattar och respekterar hundar så att det, det där ska man kanske nästan kunna, om man vill, tolka som, som en, en, en liten applåd eller en hyllning till, till det hela istället för tvärtom. Så att, jag förstår inte hur man, hur man kunde reagera så starkt på det där. Men det är klart, jag är ju inte muslim själv så att jag vet ju inte riktigt hur, hur turerna går här. Men i alla fall så. Jag tycker att, det, att eh, det är väldigt positivt med, med, med såna här människor som, som Karim som kommer fram och eh, tar avstånd ifrån eh, våld och, och, och hämnd och bomber och, och även om det råkar komma från hans egen kulturkrets så att säga att, att man, man gör skillnad på, på, på sak och person i alla lägen då. och eh, det här med... De här Twin Tower här i New York som, som hände då den 11 september. Och det, det, det verkar ju som att, att det, det triggar väldigt många dårar helt enkelt. Och det verkar ju som att, att, att, att satan <gör> släpper löst dem då just vid, vid den dagen. Och det fick jag ju själv erfara... Eh, minst sagt när just den eh, 11 september när jag eh, satte och, och, i, i en, en maskin och, och jobbade ute i ett eh, villaområde ute i Nacka så eh, mitt på dagen mitt i veckan i ett område inte långt ifrån eh, där Mona Salin eh, bodde förr jag vet inte om hon gör det nu men hon bodde där förut för eh, några år sedan och i alla fall så där eh, så sprang då två medarbetare med mig då som, som, som jag hade och eh, de bara rusade ifrån och eh, jag förstod att någonting måste ha hänt så att jag gick ju efter dem och när jag närmade mig med dem då på granntomten där så, så hörde jag bara ett, ett illbrål ungefär som en, en, en stucken gris var i farten. <hör> Och eh, ja, tittar jag tittar fram runt eh, knuten där och då ser jag en, en stor individ som är hukad över en, en mindre individ. Och den här mindre individen var ju alltså då... <hör> eh, ja, han såg ut som en, en överkörd tomat ungefär. Det gick inte att urskilja några anledsdrag på människan. Och, och, alltså han eh, var helt nerblodad och, och sönderskadad eh, ja, överallt. Och eh, då så ropar mot mig att han har knivar och han har kniv. och då är det en på varje sida där som försöker ta bort uppmärksamheten då från, från offret där så att de ska, den här knivförövaren ska vända sig mot dem istället. Och så skriker de till mig att jag ska. springa och möta polisen och, och, och det är kaos där och grannar skriker och det är från alla håll och kanter och polisen kommer och polisen hoppar över ett staket och jag springer iväg med, med, med polisen då. Och det är en, en ung tjej som inte var stor och, och, och såg definitivt inte stark ut. Och hon hade en, en lång blond hästsvans. Och eh, då så, eh, när jag då visar henne där så, så eh, då kommer en annan polis där, en, en manlig polis och sätter på på det här. Då och då, så, då skriker den här förövaren då att förlåt pappa du vet att jag älskar dig och pappan alltså hade ett väldigt skrämmande ljud när han andades för att lungorna var punkterade så att det lät ungefär som en val på, på torra land va och det var blod över hela, över hela bilen och hela väggen och över hela... Ja, gårdsplanen och, och, och överallt va? Och då är det i läget Då böjer sig den här kvinnliga polisen Ner på huk och så, så pratar hon i ett, sånt, I ett sånt här tonläge Ungefär som man vänder sig till ett barn Och så säger hon så här Ja men du förstår lilla gubben att vi kan inte släppa dig Du måste följa med oss nu Och då är en, en, en äldre kvinna I, i, i 80-årsåldern Hon skriker skjutan skjutan skriker hon och, och då kunde inte jag undgå att Den kommenterade hela med att Ja, generationsklyftor finns tydligen bland kvinnor också. Så att det, det speglar väl lite eh, eh, vad det är för ett, ett tokigt eh, land vi, vi lever i. Va? Där, när man liksom fick hela den här eh, eh, brottsligheten och eh, den, den, den störda eh, våldsbenägenheten eh, exponerad framför sig mitt på dagen, mitt i veckan i ett eh, villa samhälle. Så att, uh, det är det... ändå en konstig attityden till våld överhuvudtaget och att man liksom ursäktar och slätar över. och uh, ja, det, det verkar som att uh, de som har ansvaret för att bekämpa brottslighet inte riktigt förstår våldets psykologi på något sätt så. Nej, det, nej, precis. Mm. Det, det, nej, exakt. Det är det, det, det här med att det alltid är liksom synd om förövaren på något mm. sätt. Men det, det, och det var som jag har nämnt förut här att man, man förnekar på, på samma sätt att onskan finns. Va? Det, det är alltid någon annans fel. Det, det var hans liksom, bakgrundsfel eller... Men då var det så att i det här fallet så den här killen, alltså det, han kom i, från ett område och det, grannarna eh, sa det att det, det hade börjat gå, gå snett redan eh, från början för att den här killen hade varit väldigt bortskämd och han hade eh, då eh, börjat missbruka eh, anabola steroider och, och så till en milda grad att han hade blivit nästan dubbelt så stor på, på ett enda år, sa en, en, en granne då och... Eh, då kan man väl förvänta sig att de här steroiderna var dyra och att pappa till slut vägrade betala de här tabletterna då och varpå killen är fullt beredda att mörda sin egen far mitt på dagen för att hans ego inte blev tillfredsställt. Och om du frågar mig, det är ju ren och skär ondska och det, det, det, det, man måste acceptera att den finns och det går inte att finna i att... Det var synd om han för att han var ett offer för de här steroiderna. Han tog de där steroiderna helt medvetet och han var så pass vuxen så att han visste vad han gjorde. Men på poliskvinnans reaktion där så fick man ju det konstaterat för sig att Ja, han var ju som ett barn som inte visste vad han gjorde och, ja. och, så, vidare och så vidare och det är väl den attityden man har generellt sett. Ja, några som man inte har tyckt synd om eller visat någon misskund mot i de här profiler, Ja profilerna. Ja! Och, och då, där har ju ja. du tydligen varit och eh, tagit del av den här rättegången som har varit oerhört uppmärksamma, av har förstått det som. Precis, det har ju varit i stort sett varenda tidning väldigt uppslag och eh, det är ju mycket beroende på också att den innehåller väldigt många frågeställningar för hur vårt rättssamhälle ska se ut och hur samhället bör se ut också att för de som trots all publicitet har missat själva huvudförloppet så är det alltså en våldtäktsrättegång med två grabbar och en tjej som under en tid har känt varandra, varit kompisar. De har haft sex ganska så ofta med varandra. och Framförallt så har det här sexet varit inriktat på så kallat förnedringssex. Vilket innehåller en inte helt obetydlig del våldsamheter och lite apart beteende som att man spottar på varandra och liknande dem. Uh, och uh, uh, Den första frågan som jag tycker kommer upp Det är ju lite grann uh, det här uh, som uh, ju alltid bassineras ut Från alla sådana här uh, sexualrådgivare och gurus i media och liknande Att uh, alla former av uh, sexualitet ska vara lika godkända Och är lika normalt och så vidare Men om man uh, då... Uh, befinner sig i, i situationer där man använder våld och där kanske alkohol är inblandad och eh, då befinner man sig ju lite grann på randen till avgrunden så att säga, det är ju väldigt lätt ett, ett väldigt kort steg att gå från våldsamt sex till våldtäkt då. Mm. Uh, att, uh, jag, jag tyckte faktiskt när jag fick det beskrivet för mig hur de bar sig åt med varandra att deras normalsex liknade våldtäkt varje gång i princip. Men det som skilde den här gången från tidigare gånger då det var ju att det var tydligen lite mer brutalt och att uh, hon ganska så snart insåg att hon inte ville vara med längre och blev då tvingad. Uh, och uh, uh, det har ju då varit en hel del diskussion om uh, teknisk bevisning. Det har hetat att det har saknats teknisk bevisning och liknande. Men äh, likväl så äh, har man ju ändå varit överens om i vittnesmålen om att man var alla tre i den här lägenheten. Man hade sex och beskrivningen av hur det gick till skiljer sig inte så där väldigt mycket egentligen. Det, det som skiljer är just det här äh, inslaget av tvång eller inte tvång. Ja. Uh, och sen så uh, När hon kommer ut från lägenheten Så är hon helt förstörd, ringer polisen Och det samtalet finns Bandat uh, Och där kan man alltså höra En uh, totalt förstörd tjej uh, uh, Hulkar, gråtar uh, uh, Hur upprörd som helst Och uh, som berättar då att hon har blivit våldtagen och vill få hjälp av polisen så fort som möjligt. Och det som ju är en sak som ligger de åtalade till last och det är ju att de kan ju inte förklara hur kan det komma sig när de påstår att hon inte alls har visat några som helst tecken på missnöj eller att hon har gråtit eller försökt göra motstånd eller någonting. Hur kan det då komma sig att hon blir så totalt i upplösningstillstånd bara i stort sett genom en hissfärd äh, från högsta våningen ner till bottenvåningen och kommer ut på gatan totalt äh, nedbruten? Och som dessutom då också har äh, ett antal blåmarken äh, äh, och spår av... Äh, ja, våld med olika föremål och sånt på kroppen på olika ställen så att det, det, det finns alltså de här misstänkta grabbarna då har ju inte kunnat förklara hur skadorna uppkommit på något vettigt sätt den ena påstod att hon hade fått skrubbsår på knäna av att hon hade stått på alla fyra i en säng Uh, och det är ju någonting som säkert många skulle vilja veta hur något sånt överhuvudtaget skulle gå till. Uh, de flesta sängar är mjuka. Uh, åklagaren undrade om han brukade sova på en träplank eller hur, <hör> hur, hur det egentligen kunde um, uppkomma. Men det fanns ju inte några sådana förklaringar. Mm. Uh, men ändå så är det ju det här att ord står mot ord uh, och uh, rent teoretiskt uh, sk hon skulle kunna ha skadat sig själv på vägen ner i hissen eller någonting. Det, det, det är inte så där överdrivet sannolikt kanske, men uh, det är ett bekymmer det här att den här typen av brott sker ofta mellan folk som känner varandra och uh, som... Um, um, Egentligen då kanske inte har någon anledning att äh, anmäla varandra, det är folk som tillhör ens kamratgäng och så vidare och äh, äh, det finns ju självklart då i de flesta fall inga vittnen, är, de andra våldtäktsfall som det finns vittnen är det är ju stort sett sådana här utanmedelsvåldtäkter som inte är de vanligaste, äh, att någon hoppar fram ur en buske och blir sedd av kanske ett par förbipasserande vittnen då men det kan ju vara svårt med identifiering och sånt i sådana fall mm. för då, då känner man ju gängeldigt inte gärningsmannen och det kan mm. vara svårt att hitta dem och så vidare. Mm. Uh, så att um, um, det är ju ett rätt så påtagligt problem. Sen uh, någonting annat som ju kommer in i bilden också det är ju uh, själva den här miljön runt Stureplan som beskrivs i rättegången. Nu är det naturligtvis deras... Fragment av verkligheten som man får höra men uppenbart är ju att det flödar ganska fritt med rikliga mängder alkohol och folk är väldigt berusade mycket mer än vad som är hälsosamt och vi har också kunnat läsa om de senaste dagarna att det har blivit en explosionsartad ökning av partidroger. Eh, inte minst i eh, Och man kan ju bara tänka Tanken vad som hade hänt I för de här grabbarna dessutom Hade berusat sig med några droger Och sen spelat över på det här sättet Så det hade kunnat sluta riktigt illa Ja, men jag, jag vill bara skjuta in där Att vi, vi kanske ska poängtera Att både offer och förövare här Var, var väl av svensk etnicitet här, va? Var väl va? Så att det, det, det, det är Det inte deras eh, vi, vi, vi vill försöka fokusera på här. Denna, men men alltså just det, att den här rättegången är så o, oerhört uppmärksamma, det tro, tror jag har att göra med att det är någon slags tecken i tiden att det kunde egentligen ha varit vilken annan rättegång som helst och, och, och jag tror inte att de här övergreppen är, är värre eller, eller bättre än, än i, i andra fall så att säga men på något sätt så, så har gränsen blivit nådd för allmänheten alltså att de, de här våldtäkterna har nu varit så många och, och under en lång tid så att nu känner man att nu får det vara nog va? helt enkelt. Men, är någonting som är inte ett alltför positivt inslag i hela de här debatten som har varit runt de här rättegångarna allt ifrån uh, att det här blev gjort <hör> det är ju att de här grabbarna har utsatts för väldigt mycket hotelser boykottaktioner, det har stått folk och demonstrerat utanför deras bostäder där då de har bott hemma med uh, Eh, andra släktingar och eh, Familjemedlemmar och eh, Även grannar har ju haft problem då Det var någon som bodde, i, eh, en av dem bodde I ett eh, trapphus och eh, Dörrarna var det systematiskt sönderslagna Varje dag så att de hade börjat ifrågasätta Om det var meningsfullt att sätta in nya glas Och det är alltså ett helt hus eh, Med mm. hyresgäster mm. som får lida för mm. att Det bor en kille som eh, mis misstänks ha gjort någonting dumt. Det är man är ju ja. inte skyldig för man är dömd Nej heller, exakt det, det här är ju är ganska illa Att ja. media har mer eller mindre pekat ut ja. Folk som skyldiga innan man har hört mm. Precis hela mm. storyn men, men om man nu kan säga någonting positivt Om det här så, så är det att folk Åtminstone reagerar Sen om de, om de har förutfattade Meningar och åsikter Och har, har, har fel i sak och så Det, det kan jag, kan jag, jag har jag ingen aning om naturligtvis. Men, men, men just det här att att, att det växer en avsky stark avsky just vad det gäller det här med våldtäkter överhuvudtaget för att förut så har det väl liksom mest varit någonting man har ryckt på åt och att hon hade utmanande klädsel och sådana här saker och vad det kan vara och det är mycket möjligt att hon är helt o, både skyldig och oskyldig inte vet jag. Men, men, men just det här med att, att det, det blir en sån stor uppmärksamhet kring just det här ämnet tycker jag är, är bra om jag, om, jag, om jag får uttrycka mig på det sättet Eh, jo, jag tänkte bara eh, växla spår här Eftersom jag är av, av eh, finlandssvensk härkomst så, så måste jag göra lite reklam för, för Finland Och eh, Gunnar hade en oerhört bra eh, artikel här i, i, i tidningen Jag vet inte om, om vi, vi ska eh, läsa upp den i sin helhet nästan Det handlar om, om skolan i, i Finland kontra Sverige jag vet inte, jag ska... Ja, jag kan ju börja här det, det är från mitt i Danderyd Det är från 17 juli i alla fall och då har rubriken Den svenska skolan borde lära av Finland. Då står det så här. I början av 80-talet ordnade jag kostnadsfria studieresor i form av grundskolebesök till Finland för skolchefer, rektorer och lärare. Besökarnas respons på den finska grundskolan var hård. Vi har ingenting att lära oss av Finland. Undervisningen är så gammalmodig var citatet. Enligt de senaste PIS-undersökningarna som omfattar 44 länder har Finland... Världens bästa grundskola. Ni hör Finland har till och med gått vid Japan, Sydkorea och Hongkong. Sverige har halkat ner på fjortonde plats. För ett antal år sedan stod det på en svensk riksdagsval affisch Sveriges, Europas bästa skola. Men Finland har lagt målet lite högre och skapat världens bästa skola. När jag oroar mig över den svenska skolans nedgående trend och jämför med grundskolan i Finland får jag alltid ett svar från mina kollegor. Finland har inga invandrare. Det kan väl inte vara hela sanningen för det dålig, dåliga resultatet. Lågstadielärarutbildningen i Finland var 56 år och årligen ansöker 2000 studenter men endast 200 väljs ut. Finska lärare är så självständiga att de behöver... Ha en gemensam konferenstimme en per, en per månad. Vi vill helst konferera en timme varje dag. Utöver alla möten har vi varje vecka 90 minuters konferenser sent på eftermiddagen. Och vi lärare i Sverige har 45 timmars arbetsvecka tack vare för detta statsministern. Jag har bott i Sverige över 30 år. I början av 70-talet var Sverige världsbäst på allting. Men utvecklingen i Sverige har gått ner de senaste 30 åren. Och på nästan alla områden, sjukvård, äldreomsorg, skola, utbildningsnivå etc. Kan massinvandring påverka negativt på alla dessa områden? Så kan man inte säga när 300 000 finnar kom till Sverige på 60-talet för att arbeta 200 000 finnar har flyttat tillbaka till Finland och orsaken var skolan. Finland är i stort sett skuldfri. Sverige har för närvarande utlandsskuld på 270 miljarder kronor. Jag anser att Sverige behöver nya riksdagspartier för att börja klättra uppåt i landets utveckling. Ja, och ett av de nya riksdagspartierna kommer ju naturligtvis att bli Sverigedemokraterna år 2010. Och det är ju en utveckling som vi har sett i våra grannländer och även ute i, i, i Europa- och eh, det har ju, vi var inne på det här med, eh, jag vet inte om vi hinner dra det men det börjar närma sig slutet här Men, men det här med den här eh, hårdnackade islamifieringen av eh, världen och Europa då i, i synnerhet det, och, Är ju någonting som eh, har eh, väckt eh, missnöje Bland olika grupper och partier Och då var det ju då eh, Någon demonstration eh, Om och mot Det här då i, i, i Bryssel Där även eh, Mattias Karlsson Var väl på, på plats Och där man helt plötsligt satte in Kravallpolis och eh, Misshandlade demonstrationståget Åde Grövsta fast de hade tillstånd för att vara med där har jag om jag inte missminner mig helt och det är väl någonting som, jag vet inte om det har nämnts här tidigare eller om, om, om det kommer att göra sen, men alltså, Bryssel och Belgien är ju alltså, Europas vagga eller EUs vagga förlåt, vad det gäller unionens utformning och huvudkontoret om vi säger så och befinner sig där och hur liksom eh, ja, ursprungslandet om vi får säga så då, för hela unionen och sinnebilden för kan bete sig på det sättet att, att man sätter in kravallpolis alltså, emot människor som demonstrerar alltså, för demokratiska rättigheter och emot den här hårdnackade farliga utvecklingen inom islam hur, hur liksom den egna polisen kan liksom ge sig på de, det egna folket så att säga, i, i sammanhanget. Det är, det är helt horribelt. Jag vet inte. Men i alla fall så nu börjar, det, nu börjar det dra ihop sig mot sitt slut. Jag vet inte om Johan har lite... Formalia som vi snabbt kan, kan dra, man, han har sagt det så många gånger. Så att... Ja, framförallt så kan det väl vara vettigt att ringa till oss. Och det kan man göra på 08 22 4477. Och sen så kan man skriva till oss också. Och det är till Radio SD, Box 20085 85 104 60 Stockholm. Uh, och uh, vi kan väl även rekommendera en titt på våra olika hemsidor. Uh, utgångshemsidan är uh, väldigt enkelt uh, www.sverdemokraterna.se. Uh, så hittar man svar på väldigt mycket av frågor kanske. Uh, vi har alla uh, program och uh, annat utlagt och det är väldigt mycket artiklar uppdateras var och varannan dag faktiskt. Ja, då ska vi kanske klimma, klämma in någon minut med Magnus Lindberg här och en låt som heter Aldrig mer igen. Och vi hoppas att eh, allt detta elände med, med, med hot och våld och, och, och, och eh, fanatism och eh, extremism i, aldrig mer kommer tillbaka. Så då tar vi den låten nu med Magnus Lindberg och så hörs vi när vi hörs. Och eh, har det så bra Jag önskar Johan, eh, Johan och Gunnar. Hej då! Hej.